Charles Arundel Bevallom, első pillanattól fogva lappangó rokon szembet éreztem Charles Arundel iránt. Annyira könnyed volt és szívélyes. Szeme jókedvűen csillogott, mosolyan lefegyverző volt. Átszerte a szobát és letelepedett az egyik karosszék karfájára. Hát mi ez az egész öreglány? kérdezte. Ez az úr itt, Mr. Haltill Charles? bizonyos anyagi ellenszolgáltatás fejébe hajlandó némely sötétügyeket elvállalni a megbízásunkból. Tiltakozom, kiáltott Febóáró. Semmiféle sötétügyet nem vállalok. Legfeljebb holmi ártatlan megtévesztést annak érdekében, hogy a végrendelkező eredeti akarata érvényesüljön. Fogalmazzunk talán így. Fogalmazza, ahogy tetszik, mondta könnyedén Csász. Hogyhogy épp ön jutott ezzel ez eszébe? A magam jó szántából jöttem ide, közölte Poáró. És felajánlotta szolgálatait? Nem egészen, önt kerestem. A huga azt közölte, hogy ön külföldre távozott. Tereza, igen gondos testvér, bolintott Charles. Ritkán téved, mit tagadás, szörnyen gyanakó a természete. Szeretette mosolygott a hugára, de ez nem viszonozta. Arca aggodalmat tükrözött. Nincs itt valami tévedés? Firtatta csász. ma, Mr. Poirot arról híres, hogy lefüleli a bűnözőket. Nem szokott a bűntársukról szegődni. Mi nem vagyunk bűnözők, mondta éles hangon Teresa. De szívesen lennénk, vágott vissza csász. Én például egy kis hamisításra gondoltam. Bele is vág a szakmámba. Oxfordból is azért luktak ki, mert holmi apró félreértést támadt egy csekk körül. Gyerekesen egyszerű volt. Mindössze egy nullát kellett hozzább igyezteni. Azután Emily nénivel is volt egy kis vitám, meg a helybeli bankkal. No persze, meggondolatlanság volt tőle. Tudhattam volna, hogy az öreg hölgyet nem lehet egy könnyen megtéveszteni. De hát ez csupa apróság volt. Egy-egy ötös, tízes. Apró pénz. Haláloságyon készült végrendelet. Az már nagyságrend. Be kellene hálózni a derék ellent, és rávenni, jelentse ki, hogy ő írta alá, mint tanú. Nem lenne könnyű, esetleg elveszem feleségül, akkor nem tanúskodhatik később ellenem. És nyájosan vigyorgott. Ön bizonyára felszerelt itt valahol egy diktafont, mondta, és a Skotlandiát végighallgatja minden szavunkat. Az önök problémája érdekel, mondta Poáró. Hangjában egy csipetnyi szemrehányás érződött. Természetesen nem vállalkozhatom semmire, ami törvény ellenes. – De vannak bizonyos utak és módok. – Jelentőség teljesen elhallgatott. Charles Arandell vállatvont. – Ön kétségtelenül jobban eligazodik a törvény útvesztőibe, mint én. – Nos, halljuk, mit ajánl. – Kiírta alá, mint tanú a már mármint azt, amelyik április 21-én készült. Párvisz magával vitte az üdvédboltáját, a második tanú pedig a kertész volt. Tehát az aláírás Mr. Parvis jelenlétébe történt? Igen. És Mr. Parvis vélehetőleg fedhetetlen ügyvéd? Parvis, Parvis, Charles Wood, és megint csak tiszteletre méltó és fedhetetlenebb, mint az Angol Nemzeti Bank, közölte Charles. Nem szívesen készített el a végrendeletet, mondta Teresa. A maga korrekt módján alig, nem még igyekezett is rávenni Emily nénit, hogy gondolja meg a dolgot. – Ezt ő mondta neked? – kérdezte Charles. – Igen, tegnap megint lementem hozzá. – Kár volt, drágaságom, csak a pénzedet pocsékolott. – Kérem, közöljenek velem mindent, amit csak tudnak a Randel kisasszony legutolsó heteiről – mondta Poáró. Először is, úgy tudom, önök ketten, valamint a dr. Tenius és a felesége ott vendégeskedtek húsvétkor. – Valóban. Történt valami rendkívüli az ott tartózkodásuk alatt? Nem hiszem, mondta Tereza. Nem, én úgy tudom. Te mindig csak magaddal foglalkozol, Tereza, vágott közbe csász. Magaddal meg a szerelmeddel. Ha nem tudnám, Mr. Poáró, Tereza szépséges jegyese Market Basingben él. Ő az egyik helyi kuruzsló, és a hugocskám más se lát, csak őt. Holott tiszteletreméltó néni néniking a szóba forgó hétvégén lebukfencezett a lépcsőn, és a csodával határos módon maradt csak életben. Elég kár. Ha ott maradt, sok bosszúságtól megkímélhetett volna valamennyiünket. Leesett a lépcsőn. Bizony, megcsúszott a kutya labdáján. Az intelligens kis dög hagyta a lépcsőn, néni King pedig éjszaka rálépett. Mikor történt ez? Nézzük csak. Kedden. Az elutazásunk előtti este. Súlyosan megsérült a néni kéjük. Sajnálatos módon nem esett rá a fejére. Akkor ugyanis lágyulásra hivatkozhattunk volna, vagy hogy is hívják az ilyesmit tudományosan. Nem, jóformán meg se sérült. Nagy csalódás önöknek, mondta száraz hangon Poirot. Hm, De mekkora? Sajnos ezeket az öreg hölgyeket kemény fából faragták. – És Szerdán reggel valamennyien elutaztak? – El. – Szerdán, azaz április 15-én. – Mikor látták legközelebb a nagynényüket? – Nem a legközelebbi hétvégén, hanem azután. Vagyis 25-én. – És mikor hunyt el a nagynényük? A – következő pénteken. – De hétfőn betegedett meg, ugye bár? – Igen. – Azon a hétfőn, amikor önök elutaztak. – Igen. – Visszatértek Market Basingbe, amíg Arandel kisasszony beteg volt? – Csak péntekem, nem tudtuk, hogy annyira rosszul van. – Még életben találták? – Nem, mielőtt odaértünk volna, meghalt. Poháró most Tereza Arandelre pillantott. – Kegyed mindkét alkalommal a bátyával tartott? – Igen. És a második alkalommal nem esett szó arról, hogy új végrendelet készül? Nem, mondta Tereza. Charles azonban ugyanakkor rávágta. De igen? Könnyed volt most is a hangja, de ez a könnyedség, mint a kisé erőltetett lett volna. Igen? kérdezte Poirot. Charles? kiáltott fel Tereza. Charles vigyázott, hogy ne a szemébe nézzen. Hát, nem emlékszel öreg lány? kérdezte pedig elmeséltem, emilynéni valóságos ultimátumot intézett hozzá. Azt mondta, elégedetlen valamennyi rokonával, mármint Terezával meg velem. Bella ellen nem tudott semmit felhozni, viszont nem szerette Téniost és nem bízott benne. Ha Bella tekintélyes összeget örökölte, mondta, Ténios így vagy úgy kicsalná tőle. És sem Érám, sem Terezára nem lehet pénzt bízni, folytatta. Eljátszanánk, elpocsékolnánk. Ezért fejezte be, új végrendeletet készített, és egész vagyonát Miss Laphsonra hagyta. Ostóba teremtés, mondta Emily néni, de hűséges lélek. Én tudom, hogy őszintén ragaszkodik hozzám. Úgy tartom helyesnek, hogy ezt elmondjam neked, csász, hogy tisztába légy vele. Nem vehetsz fel kölcsönt a várható örökséget terhére. Elég kellemetlen volt, ugyanis pontosan ez volt a szándékom. Miért nem mondtad el ezt nekem, csász? kérdezte haragosan Tereza. Úgy emlékszem, elmondtam, felelte csász. de került a huga pillantását. És ön mit felelte erre, Mr. Arandel? kérdezte Poirot. Ó, csak nevettem rajta, mondta könnyedén Csás. Ahogy tetszik, Emilénéni, mondta. Nem mondom, hogy öröm, de azt csinálsz a pénzeddel, amit akarsz. És a nagynénje hogyan reagált erre? Igazán sportszerű vagy, Charles, mondta, mire én. Ha már úgy sem számíthatok semmire, nem dobnál meg egy tízessel? Amire nevetett és adott egy ötöst. Ön igen ügyesen leplezte az érzéseit. Öszintén szólva nem vettem komolyan a dolgot. Azt hittem fenyegetőzik az öreg csont. Pár hét múlva biztosan eltépi a végrendeletet. Ebili néni nagy híve volt a családi összetartásnak. Meg is tette volna, ha hirtelen nem hal meg, Sajnos. Érdekes gondolat, mélázott poáró. Egy-két percnyi hallgatás után folytatta. Nem lehetséges, hogy valaki, például Miss Laphson, meghallotta a kettejük beszélgetését? Lehet. Nem mondhatnám, hogy sütogóra fogtuk a hangunkat. Ami azt illeti, a Laphson perszona ott lappangott az ajtó körül, amikor kimentem. Szerintem nem riadt vissza egy kis hallgatózástól. És kegyederről mit sem tudott? Fordult Tereza-hoz Poáró. Mielőtt a lány felelhetett volna, Csász közbevágott. Egészen biztosan emlékszem, hogy elmondtam neked. Legalábbis utaltam rá. Ha elmondtad, felelte lassan a lány nem felejthettem el. Poáró hirtelen Császhoz fordult. Tisztázunk valamit. A randel kisasszony azt mondta önnek, hogy meg fogja változtatni a végrendeletét. Vagy azt, hogy megváltoztatta. Ó, nem férhetett hozzá semmi kétség, vágta rá Charles. Meg is mutatta a végrendeletet. Poáró előrehajolt, szeme tágra nyílt. Ez igen fontos. Azt mondja, hogy Arandel kisasszony megmutatta önnek a végrendeletet? Igen, mondta Charles. Megmutatta. Hajlandó volna megesküdni erre? Hát persze. Charles ideges pillantást vetett Poáróra. Nem értem, mi olyan fontos ebben. Tereza felpattant és a kandaló elé Újabb cigarettára gyújtott. És kegyed, madmazel? Ördült hirtelen feléje poharó. Mondott-e kegyednek valami fontosat a nagynénje azon a hét végén? Nem, hiszem. Egészen kedves volt. Már amennyire tőletelt. Prédikációt tartott az életmódomról szokása szerint. Talán valamivel idegesebbnek látszott, mint máskor. Kegyed alig, ha nem, inkább a jegyesével volt elfoglalva, ugyebár, mosolygott poáró. Rex ott se volt, vágta rá Tereza. Valami orvosi kongresszusra utazott. Tehát a húsvéti hétvége óta nem is látta? Akkor találkoztak utoljára? Igen, az elutazásunk előtti este ott vacsorázott. Megbocsásson a kérdését, Nem volt akkor kettejük között nézeteltérés. De Dehogy is volt. Csupán azért gondoltam, mert a második látogatásuk alkalmával dr. Donaldson távol maradt. Igen, vágott közbe Csász. csak hogy az a második hétvége rögtönzött látogatás volt. Nem terveztük, csak amúgy hirtelen leszaladtunk. Valóban? Egyszerűbb, ha megmondjuk az igazat, szólt kedvetlenül Tereza. Bella meg a férje ugyanis lent voltak az előző hétvégén. Nagy hűhó csaptak Emily néni körül, még a baleset miatt. Úgy véltük, igazságtalan előnet tesznek szert velünk szembe. Jobbnak véltük, vigyorgott csász, a mi is némi aggodalmat tanúsítunk Emilinéni egészségi állapota iránt. Az öreg hölgyet persze nem tévesztette meg ez a hirtelen figyelem. Emilinénnek a magához való esze. Szép kis história igaz? Kacagott föl Tereza. Hatt kuncsorogtunk lógó nyelvel a zsák körül. Az unoka nővérükkel, meg a férjeivel is ez volt a helyzet? Hát hogyne, Bella is mindig pénzavarba van. Igazán szánalmas, ahogy a ruháimat igyekszik utánozni. Úgy az áruk nyolcad részéért. Azt hiszem, Ténios elsfekulálta Bella pénzét. Alig tudnak megélni. Két gyerekük van, és Angliába szeretnék őket tanítatni. Meg tudna adni a címüket? kérdezte Poiró. A dárhem szállóba laknak Bloomsbury-ben. Milyen asszony az unoka nővére? Bella? Unálmas. Igaz, csász? Szörnyen unálmas. Olyan, mint egy fülbemászó. A legjobb anya, de tudomásom szerint a fülbemászó is az. És milyen a férje? Ténios. Amúgy szemre kisé furcsa, de tetőtől talpik derék fickó. Okos, mularságos, jó cimbora. Egyetért ezzel, madmazel? Bevallom, sokkal okon szemvesebb, mint Bella. Azt hiszem, nagyon jó orvos, de mint emberben nem mernék bízni benne. Tereza senkiben se bízik, magyarázta Csász, átkarolta a hugavállát. Még bennem sem. Aki benned megbízik, édesem, az szellemileg fogyatékos, mondta kedvesen Tereza. A két testvér várakozás teljesen nézett poáróra, az meghajolt majd az ajtó felé indult. Tehát megegyeztünk, nem lesz könnyű de, mint mondtam, vannak utak és módok. Mellesleg ez a Miff olyan fajta, aki vélhetőleg összezavarodik, ha a bíróság előtt kereszt kérdéseket intéznek hozzá? Charles és Tereza összenézett. Egy belevaló ügyvéd arra is ráveheti, hogy a feketét fehérnek lássa, mondta Charles. Ez roppant hasznos lehet, bólintott komolyan Poáró. Kilépett a szobából. Én követtem. Az előszobában fogta a kalapját, a bejárati ajtóhoz lépett, kinyitotta, aztán hangos csattanással becsapta. Ezek után a nappali szobája ajtajához lopózott, és szégyentelenül a résre tapasztotta a fülét. Akármilyen iskolában nevelkedett poáró láthatólag nem tiltotta semmiféle iratran szabálya hallgatózást. Elszörnyedtem, de tehetetlen voltam. Kézzel lábbal integettem poárónak, de rám se hederített. És ekkor tisztán meghallottuk Tereza Arandel mély telt hangját. Két szót csak. Te hülye! A folyosón léptek kopogtak. Poáró megragadta a karomat, neztelenül kinyitotta a bejárati ajtót, kivontsolt maga után, majd épp oly nesztelenül becsukta az ajtót.